Surja El Gafir Mekkafe 85 vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ha Mim Shpallja e këtij libri është për Allahut, të plotë fuqishmit dhe të gjithë dijshmit. Falësi të gjunaheve dhe pranuesi të pendimit që dënon ashpër, si dhe zotruesit të të mirave. Nuk ka zot tjetër të vërtet përveç Ti, dhe tek Ai do të kthehen të gjithë. Askush nuk i vënë dyshim shpalljet e Allahut, përveç atyre që nuk besojnë. Prandaj, mos të mashtroj ty bredhja e tyre në përbot. Në të vërtetë edhe paratyre i mohoj shpaljet dhe mrekulit e Allahut populli i nuhut, e po ashtu edhe grupet e tjera pas ti, se cili popull u përpoj që ta mundon të të dërguarin e vetë dhe ta mohon të të vërtetën me kundërshtimet rreme, andaj un i dënova ata, e si ka qenë dënimi im. Dhe kështu, fjala e Zotit tëndë, do të përmbushet për jo besimtarët. Ata do të jenë vërtet banor të zjarrit. Ata e injoj që e mbajn fronin dhe ata që janë rreth tij e madhërojnë zotin e tyre me falënderim dhe i besojnë atij. Ata lypin falje për besimtarët duke thënë: O Zoti yn, ti përfshin çdo gjë me mëshirën dhe dijenin tënde. Frandai, fali ata që janë penduar e që ndjekin rrugën tënde, dhe ruaj ata prej dënimit të zjarrit flakërues. O Zoti i yn, shpjeri ata në kopshtet e Adnit, të cilat ua ke premtuar, së bashku me të devotshmit prej prindërve të tyre, bashkëshortëve të tyre dhe pasardhësve të tyre. Ti je i plot fuqishmëri dhe i urti dhe shpëtoj ata nga e keqja. A të që ti e shpëton nga e keqja atë dit, ti e ke më shiruar. E ky me të vërtet, është shpëtimi i madhë. Atyre që kanë mohuar, do të thuhet, urejtja e Allahut ndaj jush, është më e madhë se urejtja juaj ndaj vetë vetës, kur jeni firur në besim, por keni mohuar. A ta do të përgjigjen. O Zoti i Hyjn, na ke bër të vdesim dy herë dhe na ke ngjallur dy herë. Tani i pranojmë gjunahet ona. Prandaj, a ka ndonjë rrugë dalje nga Xhehenemi? Atyre do t'u thuhet: Ju keni psuar këtë fat, sepse kur thirrej Allahu i vetëm, ju mohonit, por kur i shoqërohej aty diçka tjetër në adhurim, ju besonit. Sot, gjykimi i përket vetëm Allahut, të lartit e të madhërishmit. Êshtë a i që ju të regon shenjat e ti dhe ju zbret riskun prej qielit, por as kush nuk e kujton këtë, përveç atyre që kthehen të kai të penduar. Andaj, lutjoni Allahut me adhurim të sinqert për të, edhe nëse këtë e urejn jo besimtarët. A i është zotëru e si cilësive më të larta dhe zoti i fronit. A i e dërgon shpaljen me urdhërin e ti të kata që ka zgjedhur prej robërve të vetë për ti paralajmëruar për ditën e takimit me atë. Për ditën kur ata do të paracitën të zbuluar, kur asgjë e tyre nuk do të jetë e fshehtë për Allahun. Kujti përket pushteti i asaj dite, Allahut. Të vetmit, nga dhënjimtarit. A të dit, qdo njeri do të shpërblehet si pasasaj që ka punuar. A të dit, nuk ka pa drejtësi. Allahu me të vërtet është i shpejt në logari. Paralajmëroj ata për ditën e afert të gjykimit, kur zemrat do të vinë deri në fytë prej pikëlimit. Për njerëzit e këqinj, nuk ka as një mik të afert, dhe as ndërmjetësues të pranueshëm. Allahu e di shikimin e për dhjedhur të syrit dhe atë që fsheh zemra. Ai gjykon me drejtësi. Ndërsa idhujt të cilëve u luten përveç Ti nuk gjykojnë asgjë. Vërtet Allahu dëgjon dhe sheh çdo gjë. A nuk kanë udhëtuar ata në përbot? që të shohin se si ka qen fundi i atyre që kanë jetuar më parë, kombe shumë herë më të fuqishëm dhe me më shumë gjurmë, përmendore, ndërtime, se këta Allahu i dënoi për shkak të gjunaheve të tyre dhe ata nuk patën askënd që t'i mbronte prej dënimit të Allahut. Kjo ndodhi sepse atyre u vinin të dërguarit me prova të qarta, por ata nuk u besonin. Prandaj Allahu i dënoj, vërtet që aji është i fuqishëm dhe ndëshkon ashpër. Më par, ne e dërgua musajnë me mrekulit tona dhe me një autoritet të qartë të faraoni, hamani dhe karuni, por ata than, këj është magjistar dhe gënjështar, Dhe kura i usole atyre të vërtetën Prej nesh Ata than Vritin i djemët e atyre që i kanë besuar ati Dhe lërin i të gjalla Vajzat e tyre Por kurthet e mohuesve Janë të dënuara Të dështojnë Faraoni tha Mëlinit avras musajnë E a i letath ras Në ndihmë zotin e vetë Unë vërtet druhem Ata Mozej do t'u a ndryshoj fen tuaj ose do të shkaktoj trazira në tok? Musa tha: Un i lutem Zotin tim dhe Zotin tuaj për të më mbrojtur prej çdo mendje mavi që nuk beson në ditën e llogaris. Por një njeri besimtar nga të afërmit e faraonit, i cili fshihte besimin e vet, tha: Vall Do të vërisni një njëri vetëm se thot Allahu është zoti im Ndërko që aji Ju ka siel shenja të qarta prej zoti tuaj Nëse është gënjeshtar A ti i përket dënimi i gënjeshtër së vetë E nëse është i drejt Atëher juve do t'ju godaz diçka prej asaj Me të cilën ju kërcenohet aji Vërtet, Allahu Nuk e u vëzon në rukë të drejt Ato që e te pron me të këqia dhe është gënjështar O populli im, sot juve ju përket pushteti i tokës Por kush do të nëmbroj nga dënimi i Allahut kura i të nabjer neve? Paraoni, tha Unë ju të regoj vetëm atë që sho Dhe ju udhëzoj vetëm në rrugën e drejt Atëher, a i që ishte besimtar, tha O populli im, unë druaj që do t'ju arri dënimi si popujve të më parëshëm, ashtu si qka qenë për popullin e nuhut, për fiset ad e themud dhe për breznit pas tyre. Allahu nuk synon pa drejtësi për robrit e vetë. O populli im, unë i druhem vërtet ditës kur do të thërisni njëri tjetërin, ditës kur nga frika do të ik një prapa, pa pasur asë kënd që t'ju mbroj nga dënimi i Allahut. A të që Allahu e shpije në humbje, nuk mund t'a uvëzoj kush. Shumë kohë më parë, juve ju pati ardhur Jusufi me provat të qarta, por ju vazhdimisht dyshonit në atë që ju kishtë siel e siel a i. E kura i vdikë, ju thatë, Allahu nuk do të nisë më të dërguar pas ti. Ja, der shtu Allahu e shpia në humbie çdo kënd që e kalon kufirin në të kçija dhe dyshon. Ata që i kundërshtojnë shpalljet e Allahut pa pasur asnjë provë, janë të urryer në sytë e Allahut dhe në sytë e atyre që besojnë. Kështu Allahu ia vulos zemrën çdo mendjemavi e dhunuesi. Ve faraoni fa O Haman, ndërtoma një kullë që ti arrij rrugët, rrugët e qiejllit, e të shoh Zotin e Musait, sepse jam i bindur se ai Musa i gënjen. Kështu, faraonit ju dukën të bukura veprat e tij të shëmtuara, dhe u shmang nga rruga e drejtë, por dredia e ti e çoi vetëm në rënim. A i që ishte besimtar tha, o populli im, më pasoni që unë t'ju u dhezoj në rrugën e drejt. O populli im, në të vërtet, jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësia për kohëshme, ndërsa jeta tjetër është shtëpi e përherëshme. Ata që bëjnë vepra të këqia, do të dënohen vetëm si pas veprave të bëra ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, qofshin meshkuj apo femra, do të hyjnë në xhenet. Aty do të begatohen pa kufizim. O popullim, ç'është kjo? Unë ju therras në shpëtim, ndërsa ju më therrisni në zjarr? Ju më therrisni që të mohoj Allahun dhe të shoqëroj ati në adhurim zota të tjerë, për të cilët nuk di asgjë? ndërsa un ju bëj thirrje të adhuroni të plot fuqishmin falësin e madh padyshim zotave drejt të cilëve mëftoni ju nuk mund të lutesh as në këtë botë as në tjetrën kthimi ynë është tek Allahu ata që e teprojnë me të këqija do të jenë banor të zjarrit ju së shpejti do ta kujtoni atë që po ju them Unë qeshtjen time I alë Allahut Sepse a i I sheh vërtet Robërit e vet Dhe Allahu E ruajti atë prej të këqijave Dhe kurtheve të tyre Ndërsa i thtarët e faraonit I kaplojt dënimi I vrajshd Ata do të qohen parazjarit Në mëngjes dhe mbrëmje Në jetën e varrit E kur të arri ora E kiametit do të thuhet Hidhni i thtarët e faraonit në dënimin më të rënd Edhe kur të grinde në zjarë të doptit Do të thone prorve që madhështoheshin Ne ishim i thtarët uaj Ndaj, a mundesh mangë një prej nesh një pjesë të dënimi ton? A ta që madhështoheshin do të thonë Të gjithë ne e jemi në zjarë Allahu tashmë I ka gjykuar robrit e ti Edhe ata që gjende në zjarë Do të thonë rojtarve të gjehenemit Lut ju një zotitua që të në lehtësoj dënimin Qoftë vetëm një dit Ata do të përgjigjen Val, a nuk ju kanë siel të dërguar i tuaj Provat të qarta? Ata do të thonë Po, është vërtet Do të thuhet Atëherë, sërris një përndihm Por thirjet e tyre Do të jenë të kota Sigurisht, ne do t'indimojmë të dërguar i tanë dhe besimtarët Si në jetën e kësaj bote Ashtu edhe në ditën kur do të silën dëshmitarët Atë dit, keqë bërësve Nuk do t'u bëj dobi shfajsimi i tyre Ata i pret malkimi Dhe një vendbanim i shëmtuar Ne, i kemi dhën Musait Udhëzimin ton dhe u kemi dhën në trashëgim Bive të Izraelit Librin si udhërëfyues Dhe këshil për mendarët Andaj, bëhu i durueshem ti o Muhammed Sepse pa dyshim Premtimi i Allahut është i vërtet Lutju e shëmtuar Zotit për falje në gjunaheve të tua Dhe lartësoje zotin tëndë me falenderim Në mbrëmje dhe mëngjes Ata që polemizojnë për shpalje dhe Allahut Pa pasur kur farë prove Kanë në zemrat e tyre Vetë të mendje madhësi E cila nuk do t'i shpierë në qëlimin e tyre Prandaj, kërkom mbrojtje prej Allahut Me të vërtet A i i dëgjon të gjitha dhe i sheh të gjitha. Kryimi i qijeve dhe i tokës është mëj madhë se kryimi i njerëzve, por shumica e njerëzve nuk e di. Nuk janë njësoj i verbri dhe a i që sheh. As a i që beson e bën veprat mira, nuk është i barabart me atë që bën keqë. Sa pak që me ndoni Sigurisht që ora e kjametit Do të vi Për këtë skadyshim Por shumica e njerëzve Nuk besojnë Zoti juaj Ka thënë Lutë muni mua Se do t'ju përgjigjem Me të vërtet Ata që tregohen më ndjem dhenjë E nuk duon të më adhurojnë Do të hynë në gjëhenem të poshtëruar Allahu e ka bërë natën që ju të pushoni Ndërsa ditën e ka bërë të ndritëshme për të par Vërtet Allahu është dhurua si malënda i njerëzve Por shumica e tyre nuk janë mirë njohës Ija, kë është Allahu Zot juaj Kryues i gjithë qkaje Ska zot tjetër të vërtet përveç ti Atëherë Si largohen i prej ti Kështu largohen ata që i mëhojnë Shenjat e Allahut Allahu është aji që ju a ka bërë tokën vendëbanim E qijelin kulm Ju ka dhenë form e ju a ka përsosur atë dhe ju ka furnizuar me ushqime të mira. Ja, kurst Allahu, Zoti juaj, qoftë i lartësuar Allahu, Zoti i botëve. Ai është i parë dhe i fundit. S'ka zot tjetër të vërtet përveç Ti. Prandaj, lutjuni vetëm atij. Dukë i ju drejtuar me adhurim të sinqert, qoft i lavdëruar Allahu, zoti i botëve. Thuaj, o Muhammed, mua më është ndaluar të adhuroi atë që adhuroni ju, për posë Allahut. Pas i më kan ardhur provat të qarta prej zoti tim, e më është urdëruar që ti në nështrohem zotit të botëve është a i që ju ka kryuar pre dheut Pastaj pre pikës e farës E pastaj pre droqës e gjakut A i ju bën që të lindini si foshnje Pastaj të arrini moshen e pjekuris E pastaj të bëheni pleqë Ndonë se disa pre jush vdesin më herët Me qëllim që të plotësoni afatin që ju është saktuar të jetoni Dhe që të arrini të kuptoni është a i që ka në dorë jetën dhe vdekjen, kura i vendosë diçka, vetëm thotë për të bëhu dhe ajo me njëherë bëhet. A isheh ata që polemizojnë për shpaljet e Allahut se si largohen nga rruga i drejt? A ta që kanë mëhuar librin dhe mesajët që i kemi siel me të dërguar i tanë, do të amarin vesh të vërtetën kur të vihen vargojnë në qaf, A vetë fillen me zinjir në ujë të val, e pastaj të digjen në zjarr. Pastaj atyre do t'u thuhet: Ku janë ata që i adhuronit në vend të Allahut? Ata do të përgjigjen: Na kanë braktisur. Vërtet në nuk pas kemi adhuruar asgjë më parë. Ja kështu Allahu i shpije mohuesit në humbie. Ky dënim është për shkak se gëzoheshit në tokë, pa kur fartë drejte dhe nga që keni qenë të ndërkryer. Hyni në dyër të gjëhenemit për të qëndruar për herë në të. Sa i shëmtuar që është vendëbanimi i mendjem dhe njëve. Andaj, bëhu i durueshem, se premtimi i Allahut me siguri që do të përmbushet. E nëse të tregojmë ty o Muhammed, Ditshka nga dënimi që u kemi premtuar atyre, apo nëse të lëmë të vdesësh para kësaj, atate ne do të këthehen gjithsesi. Edhe para teje, o Muhammed, ne kemi nisur të dërguar, për disa prej të cilve të kemi të reguar ty, e për disa të tjerë nuk të kemi të reguar. As një i dërguar nuk mund të sjelë ndo një mrekuli, veç se me lejen e Allahut. Edhe kur të vijë urdhri i Allahut, do të gjykohet me drejtësi, e atëherë i jo besimtarët kokfort do të shkadrohen. Allahu është ai që ka krijuar për ju kafshët, në mënyrë që disa prej tyre t'i shaloni e disa të tjera t'i përdorni për ushqim. Ju përfitoni prej tyre në shumë mënyra. Ato ju çojnë ku të keni nevojë duke ju mbartur në përtok, si që mbartin anijet në përdet. Dhe a i, ju të regon shenjat e ti, që të regon se a i është një zoti vetëm, pra ndaj cilat shenjat e Allahut i mohon i ju? Val, a nuk kan ullëtuar ata në përbot, për të parë se si ka qen fundi i atyre që kan jetuar më parë? Atakancien më të shumt, më të fortë dhe kanë lënë më shumë gjurmë në tok, por nuk u ka bër as pak dobij ajo që kishin fituar. Kur të dërguarit e tyre ju sollën prova të qarta, ata u mburrën me diturinë që zotronin vet, por shumë shpejt i goditi ajo me të cilën talleshin. Dhe kur pan dënimin ton Ata than, Tani, Ne nuk besojmë në askënd tjetër Veç Allahut, Dhe imohojmë Idhujtë ja ja shoqeronim ati Në avurim. Por, Besimi i tyre, Nuk usoli kur far do bie Kur pan dënimin ton. I til është ligji i Allahut Që ka vepruar gjithmon Midisë roberve të ti. Të humbur kanë qenë Jo besim të arët